Скільки я так простояв? Здалося, що не менше доби. Хоча коли я повернувся до реальності, тіні від дерев не збільшилися і не перемістилися. Сонце, яке вже хилилось до обрію, стояло там, де й раніше.